أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولئن قد انحلك ما حولكم من القرى وصرفنا الآیات عن دې جنا الله جل جلال هو د مشرکینو د ما کې تا تخويف ورګي په خلکو سرا چې کم د دې کې ګر جا پر مجاور او گاون کې کومنو او غلج جل جلاله حلاک لد دیو جنا چې ګلې دا الله د پیغمبر خبرونه نه منل نو الله پرمایي کاتاج سوندې خپل پیغمبر د محمد علیه الصلاۃ خبر نه مننه نو ماغالی مقصود ده له او بیا اللہ پرمائی سرد دینا چه دلائل آغا بار بار ذکر کردی دی قرآن کی یو خبره کوره بار بار رازی بار بار رازی بار بار رازی اللہوی سر رب نل آیاد دلائلو نا منگا بار بار ذکر کردی نسیتو نا بار بار ذکر کردی صده پارا لالهم یرجون دیده پارا خائی کی چه دی دلائلو والی ہیں دا کومونو نړی ورت والیودی واپس شي نه خپل کفر نه د شرک نه الله تعالی دا او الله دغه برکه مزید خبره کوي دا کومونو برکه چې دا غي اون بوتانو دا غیر چه پر خلق عادیان او دا څنګهږي بیغاتیر شوده یمن کې یمن لګیدل لسودی سره په باردل اجازه مقدس سمودیان وغیرہ قوملوت دا مجاویر قومن دی خبر دین دالا دی اردن کی دی دا قوملوت علیہ السلام نا اردن علاقہ کی دی جار دن وطویس موجودا آو آدیان احکاب والا بیگات تیر یمن کی دی دا طول حجاز مقدس رگر چاپر لگی دلی علاقی دی اللہ دا غیبارکی حبرہ کئی فلولا نصرہم اللذین اتخذو من دول الله کم وقتی چې باغی بانی دا اللہ عذاب راغی مثلا بگانی کوم بانی حوار علا نوولی امتادو نکده آغی آغا بوتانو چه کم دا اللہ نی علاوانی سلو آلیہتن خدایان قربانن ذریع دا قربات اللہ دا تا دا قدیبی دازم منگ دا اللہ تا شپارسیان نی به زمونږ شپارتې دي بمونږ دله نه بچ کويی زمونږ کارونه کويبللهبان نه او دی ته عبادت د د باره کووبلله پر م چې بیا ې بچ نکلو چې کله د الله عذاب راغې او را نازل شوه بیا ې بچ نکلو بل دوول عنهم هم الله بلکې غایب شو د دی خپل بوتان والکه ایف کو هم او دا دی نیسل بوتانو لره پوښدای تووب سره ایف کو هم دا ددي دروغو او و ما ارسكن يفطرون جدی جوړول پاللا باندې نو دا دروغ غ درو نو دیت پیدا ورکلا ورپسې الله جل جلاله دليله نکلی ذکر کړي تبصيلي پزمن د واقعات او د جناتو کې دا لوح د انیت د الله کتاب من د جناتو په واقعیا کې وَيَسُرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ هذا مختصر واقعا داسه وا چې جنات په عبارت ده دا خبری دی به خبره وري دي چې کله نبی عليه الصلاه سلام مبارک مبعوث شو نو دا جنات د اسمانونو نه بن شو د دې وې څه خل خوشې سم مسل خدا سخر او شر دنیا کې نوې پیدا شوې ده داغي دوځینه زمنګ دا بندښت به را نو خلاصه د جدید تحقیقات کول ګرځیدل نو په کې دې دوران کې د جناتو یو ټولګه هغه دغه د حجاز مقدس په تر باندې دابیا بیا جنناتو نو نفر لفظ راغلے اس صرفنا ایلے که من الجن اللہوی چی مونگ راوالو اولتا یو نفر یو طول گے نو دلسو نو کمو بیا سو کوئی دریو سو کوئی پینزو سو نه جنناتو نفر دلسو نو کمو بیا دا کمز جنناتو مفسرین و دواقوال یاد نسیبین جنناتو دی یمن لکے د دियार ربیاو یاده نه و نه طالبان عراق کې د نی نو شعر نو نبی صلی الله علیه وسلم د دوران کې دعوت له نبی علیہ السلام ګرځیده نبی علیہ السلام اوقاز بازار اوقاز بازار د مدینې نا تقریبا 7 کیلومتر کې و بتای پی او د تایب کم کمزګم دربې تایب 80 او بیا د تایب نه کم سکم 30 کیلومتر فاصله راو او کازل اکی دا تخپل د اوکاز بازار جره د دتلو مدن نه پر خو هم غرب ځان سردن نه کسب ترګه مودې مایداله کو ته وینودنه دې کې دا غي مشهور س پروګرامونه کیږي نووي اسلام به دې علاقے ته دعوت تته په دغه مناسبت باندې مونګم دغه علاقے ته لړو نوغه نووي اسلام دغل ته را روانو سفرو بدنه نخله کی نبی علیہ الصلات والسلام در سر مسکو تلاوت ای او دا جنات دغاله کی تو رسیدل چې دی قران هو ور دی ویله که بس دا هغه وجدا چې دکه می وجنه مون د اسمانونو نه بند شي نو دا او ما هغه وجره چې دا کتاب نازل شوی دا. او دی بهر ال بیا چپشل غگی کی خدا چې کله قران نبی علیہ السلام پورک او نبی بیا لړل هیمان امرا له خپل کوم تا اغید دعوت ورک داوت الله دل ذکر گئی او بیا نبی علیہ السلام تعالی الله تعالی صورت جن نهشت مسی بارے کې براشي د دوی متعلق بیا خبر ورک دا واقعا سو په بیا نبی علیہ السلام سره جنات راغلی نبی علیہ السلام جنات اللهم دعوت دی جنات یو مقلب مخلوق ته زمونږه اساسه بشان دي دا غیده پرم سزا او جزاده سو کوم سزا به اوخري بیا به خارج شي ہونا د جمهور صحیح کول له لږه چې سزا بخوري جهنم تبذلام لان جهنم من الجنۃ والناس اجمعین الله ويمون بجہنم د انسانانو او د جنات د نډا کو نو چې جهنم تزي نو جنت تبمزي د صحیح کول له صحیح ویناده د علما نو دا ووکه ذکر کینو وخت الله پرمحي وې صرف دا فاغه وخت چې مونږ راوالو الیک اتات پیغمبر ان فرم من الجن یو ټولګه ده جنات چذریو یا پینځه یا و یا نه یستمعون القران وګه کې خود القران قران ته با وګه دي نو وګه کې خود یو استماد یو سم اوریدل جدا شې سړی سوز نه استمادي ته سړی غوګونی سي خبره نه تال حضروه هر کله چدي حاضر شو قران ته قران اوریدو نو قالو یو بلتنه انسیتو چې په شاله کې قرآن واورې فلما قضیا هر کله چې پورکلې شي قرآن نبی له سلام تلاوت کو نو ول لو ال قوم هم منذرین دیواله د لغ خپل قوم ته منذرینا هغه ته یې را چې ایمان یې رانل نو بیا خطر کې ایمان رال نو قالو دی یا قومنا ا کومه دا دغه اضافت ذکر گئی جناتو چې کم کم د جناتو کوم دایانش خبر دان دالا دعوت چلی پا دی کم پیر کشتا دا پکی بره لیده دا پکی پنج پیریده خبر دان دالا اره تب کارو دالا پا کشتا عاملان څنګه سنگچ انسانانو کې د دین پیت بار زرا گروپونا تولگی نو دا دي کم دی نقالو دیوی یا قوما یا قوما انا سمعنا کتابا یکینا نمونگواری دیو کتاب لارچ قرآن یا دی اون زیلمین بعد موسا چی نازل د ده د ده موسیٰ علیہ السلام نا. مصد دی ما تصدیق که انکی ده داغ کتاب داغ تورات بینه ده چه اولان د ده ده قرآن یهدی الاغ او ده کتاب ادایت کی للحق حق طرف تا اللہ طرف تا اسلام طرف ته حق اللہ پن امنو که ده اسلام تمویلی کی ویلہ سرات مستقیم مولاری برابر تا نو دیئے جننات دا خبر او کړي نازل شوی د رستم موسی عليه السلام حالانګه د موسی عليه السلام او د نبی عليه السلام مس کم پیغمبر ده حضرت عیسی عليه السلام نو باز د دې ځنه دلیل نسلې چي دا جننات چګمو د يهوديان خبره نه تا نه ممکن نه چي دا يهوديان ولا پټي وا زکه دا خبر او د هغه نرستو کتاب د یو د برابر لا رخی هاه ممکن د چیسایانو زکه رست د موسی نه او دا مطلب نه چې دا يهودیا نه د کي سراحت نشتا عيسای السلام یو له ذکر نه کچې رست عيسای السلام ذکر ذکر نه کو عيسای السلام د الله چې کوم کتاب ورکړ او انجیل ګویا کيا تتمه د تورات زیات ترغه کې هغه احکاماتو چې هغه زه تفصيلات او وضاحتونه هغه د تورات خبر ځای اندل د تورات یو وضاحت یو تفصیل نو د دې وجهه ذکر والله علم حقیقت الله تعالی قطره نو دی ويا قوم انيكم ازم عجيب دعاء الله د جنات اوه ای زمونګه عجیب عجيب دعاء الله قبول والے وکي دعاء الله د دعای د الله تعالی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم د الله دعوت ورکې د دعوتونه ومانه وامنو به دې د باندې ایمان راړي د دې اهل مکه هم ذکر کې ګور چې نبی الله اسلام حق پیغمبر دي د دې جنات هم د نبی الله اسلام تصدیق کوه او تاسو ایمان راړي دې تریا نه خپل کوم ته و چې ګور ایمان راړي يغفر لكم من ذنوبکم الا بتستاسو ګنوونه ماضي بازي ګنوونه ستاس يغفر لكم من من د ته طببعی کې بعضې کو چې کم د الله سره مال چې کم اوو کولابات دی پرد مال خوړه دی چې نه تو توی چا نه چې کم د اللههکو ماتکې نه به شي ماپ شي او یا من ظایده دی؟ مانا دا زننو به کوم نستاسوونهو بالاله ټول ماپ کې جر کوم من عذاب به او په نه به تاسودر کې د عذااب درد نه. اور پس تخریب ذکر کری خپل قوم تھا چا تسلیم نکلا ولم لا یجب دای الله چا چي تسلیم نکړه دای د الله تعالی دا آغا قبول والےونه کنه په لس به معجزن فلرض د الله نشي عاجز کله پزماږي اذا الله نزان بچ کی ولیسه له من دونه یولیا ان ویدتا که منکر ده پرا د کافر ده پرا ما سیوا د الله نه اولیاو سوږ دوستان او امدادي اولایک فی ذلال المبین دا خلق په کاره کوم راه کې حوالہ مې ان الله الذی دا دلیل حقلی په ثبوت د بعث من قیامت برزي حوالہ اولمې رو ایدی نه ګری د اهله مکه چې قیامت نه انکار کړي ان الله الذی خلق السماوات و الارض چې کمزات یقینا اغزاد ته چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه واللم یا یا به خلک نه او ددې په پیدا تلی شوی نه دی نودر دغه کا چې کم زیاد دغوی مانونه او زمکې پیدا کړی دي او پهغې زره برابر شوي؟ نه دی نو دغه ات په دیم کادرر دیله ی یل الموتا چې مړی را جووندي کې بالا نه خپله پر میې نه ان نه هو والله کلی یکیناً دغا اللہ <سؤال> تلا پار یو شیبانه قدرت لرون که ده ویو ما یو عرضو لذین کفرو علن نار تخویف یو خروی ده او پا غرز بانه چه پیش کرده شی که په ور اور بانه نو دی تباویلشی علیس حاضر بالحق ایده عذاب پا اور سرا او دا کبر نپاسی دل او دا دوباره جو د حق نده او برین یہ تو دلیل المشاہدہ جی اللہ رب پاس یہ تے پیش کو تے اس حق دے کنن دل تو دل دلیل دل قران نے کنا یعنی پاسے دل مسئلے سوال کوئی سوک سو لی اگلی جی اللہ رب پاس یہ او عورتیں پیش کی وہ تو حق دے کنن دے اور جانتا ہے عملی بھی ہوتا اللہ خی علیہ ذا بال حق حق نہ دے قالو دی بلا ربنا حق دے اس من گربا قال فزوقوا العذاب بما كنتم تفكرون الابوسك وسبب د دې چې تاسو کفر کوئ اوس هغه عذاب فصبر اخریه یاد دا قران فصبر دې سورۃ فصبر ای پیغمبر ته صبر کوا نبی اسلام تعالی ته تسلی ورکړي له ما کو قیامت نه انکار کو رنگ رنگلې به بت پرستی الله نبی اسلام ته تسلی ورکړي فصبر کما صبر اولل عزم من الرسول ته داسې صبر کوا څنګه چې صبر کو اغنورو پیغمبران چکم اولل عزم پیغمبران دي اپخه اراده والا او مضبوط همت والا خوندان د کلک صبر والا اغه س صبر وکا ولا تستعجلهم اتدی د پر تلوار مکو بازابانی چې په چلته و ته عذاب راشي ته صبر کو او دا, دا, دا اولل عزم پیغمبران چې دي د پنځه دي شرع الکم من الدین ما وسوا به نو هو الزی اوهینا الیک پنځه اجتماع ذکر دي یو یونبی علیہ السلام دی ټول پیغمبرانو کې الله صبر هیو د همت غرنو خو پیغمبرانو کې متفاوض چې چا ډېر همت کړې دې اړ ډېر اعظم اړ ډېر لوی مهنت او مشقت او قوم ډېر لوی رپل کړې دې ورسره نه پینځ پیغمبران دیونبی علیہ السلام نه بل حضرت نو علیه السلام نه بل ابراهیم علیه السلام دی بل موسی علیه السلام دی اوو العیسی علیه السلام, السلام دادر موسی عیسی نبی اسلام په درپه او دتوه مخ کې یو ابراهیم او یو نوح علیه السلام دا اولو العزم پیغمبران دي د حمت غرونه ټول پیغمبرانو کې حمتو ودي کې پالا درجه دی د قوم مقابله د غي ده کفر مقابله کان هم یوم يرون ما یعدون الله بیا د قوم ته الله بیا تخویف ورغی الله پرمایه د قیامت پر کان هم یوم يرون وې کدي چې دی پاغه رس باندې يرونه ما یعدون چې دې سره د کمشه واده کول شو چې کوم ازاب هغه وېني ندی به ګمان کوي چې دنیا کې څو وخت رکړي لم يلبسوا الا ساعه من النهار دې ترنګ دې کړې په دنیا کې مگر یو غړې یو غنټه مونږ وایو یو ترنګ لکسات ሰډې کې نه په سیدا سله ستم منټه لشن منټه دې ته ویلې کې ساعه د په دې متعارف غنټه باندې نه را اگر ژترجمه دا کړی دا او سات یو لحظه ته ولیکيږي یو ناس ته یو چپيتا بس دي بمو یو درنګ دنیا کي تیر کړل دي بیا به دا خبره کوي الله پرمحي بلاغ دا قران جدي د تبلیغ دی کامل تبلیغ دا دی نه فهل يهلكون شي هلاك ول الا القوم الفسقنا مگر قوم كم چي د لهد فل نوزي چ کافران ني بس walaqad fata ka iksralna parmai ahla ka munghala ka deema kafiran hawlakum chegir cha peer dastaw sudi min alqurad kuluna wasarrabna alayat yo bar bar bayan kridi de allah parmai munga alayat etla iru laallhum khai ki tu difara yarjiuna chidi wapas ji kufrna falaulana <laughs> فَلَا أُلَانَ نَسَرَهُن پَسولیم دات انکه ددی الذین ابتان اتخذو من دون الله چنس الودیما سیوا دال الله تعالی نا الہتن خدایان قربان زریه قربت قربانن زریه قربت الہتن دغ بوتان بل دللو ان هم بلکی عیب شو ان هم ددینا عذاب کی وذالک کیف کو هم او دا درود دیو و ما کانوا سیفترون چې دی جوړول په الله تعالی باندې وای په وخت صرفنا الیک الله چې مونږ راوالو من الجن او تولګد جناتنا استمعون القران غوګیو قران ته فلما حضرو ورکل چې دی حاضر شوره د قران ته نو قالو دی وی بلم فسر كلا قضياچ پر کرش کرد قران نو ول لو ديواله <سؤال> دل الا قوم هم قوم فلتا منذرين يرون كي قالو ديو يا قوم نه قوم زمونګه ان سمعنا كتابن يقرن مونږ وره من بعد موسی چ نازل چې ورسته موسی عليه السلام نه مصداقا تصدیق ان کدی لمات کتاب بینادے چوړاند د دے یه دی هدایت ک ال حق حق ترپ تا صریق مستقیم و لا برابر تا یا قوم نه قوم زمونږه عجیب و د الله عجیب جواب تو ک قبول والو ک دای الله تبن ان ک د اعلی تعالی و امنو به من رلت باندي یا غفر لکم بخنبو کتاب تعالی تعالی من ذنوبکم د گناو نو ویجیرکم او پناب پنا در گیتا اوستان ویجیرکم پناب در گیتا اوستان من عذاب نالیم دا عذاب تردناکنا وام اللہ یجیب دائی اللہ چاچی تسلیم نکو دائی اللہ دائیو بلون کده اللہ تعالی ایمان ترابتا فلیسا بی معجزن پس دین دیعا چیزا کون که اللہ تعالی را را فی الارد فزمکا که ولیسا لہو نبید دا پارا من دون ایمان سوا دا اللہ ناولیہ و دوستان اولائی انپا گمراه اخکارکی دی اولم یرعو آیا نکوری داخل مکہ ان اللہ اللذی چیگینن اللہ تعالی عزات خلق السماوات والاردان جه پیدا کړی د اسمانونو او زمکه ولم یا یاو نه د ستل شوی بے خلق په پیدایش د دې باندي آیا نه د الله تعالی تعالی د غصیپتونو ول ذاتو بقدره قدرت لرونکې علی یحیی الموتى دا چې ژوندۍ کمللره بل بلکه ولنا انه انه دک یکین الله تعالی لا کل شیان قدیر پاره یو شی قدرت لرونکې وایومہ پر زبانی او رز الذین کفروا علی النار چې پېش کړي چې اخصان چې کوپر اکړه دې پور باندي نودي ته به و شيلیسهاحذا یا نه د دابان داقییامت او د اعذایل حق کې حقیقو قال وې باید بالا ولی نه دی ورب ب نه او قسم د پرب زمونګ بانند دی قاله او به پرم الله تاله پهکذا عذاب اوڅ کې اعذااب بما کوتون تک پرون سبب سببتهدي چې تا ززلزل کو فر کوولوګوره ایمانې رالوو خوا ځای کې راړ چې پای ده نه د بانیمان ایمان که نه بالا اب ب نه ان نهله حقه سم د ستا په ذاد بندی خدای ته داعذااب حق دی اودا دنیا کې ویلوي د عذاب تالله نبوتلو.اخرت کې و خو بچکیږي دا ش خپل بلا بل کې ولینا او ربنا قسم دې پر اب زمونږ باندې قال او الله تعالی فزوک العذاب او زکه عذاب لرا بما كنتم تكفرون سبب د دې تاسو مسلسل کوفر کا فصبر ای پیغمبر صبر کا کما صبر اول العزم من الرسل څنګه چې صبر کړو په لند دعوت کې اول العزم خاونتانو د همت من الرسل د پیغمبرانو نه ولا تستعجلوا تلوارم کو پاذاب باندې له دوی د پرا نهم ګیا کې دوی او مې آرونه ګیا کې دوی ما پارس باندې يرونه ما چې دی ویني ما عذاب لرا یو عدون چې یې سره وعده کول شي دی هغه زوینه او ګدره نو دی بګومان کوونکې یا دی وایل مې الب سوچ دی ترنګ نه تیر کړي الا ساتن مگر یو سات دنیا کې تیر کړي بلاغنا الله فرمایدا قران چه د تبلیغ کامل له فحل یو له کو پس نشی الله ک ول الا القوم الفاسقون ما ارکوم چه فاسکان د حدود الله تعالی نا الحمد لله رب العالمین و لاک و تقبل الصلاه والسلام علی رسول محمد و علی وصابی من اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا صبر لمن اهتدى اللهم زيننا بجنت لمدن ناخذ المدن يلا سنافت فرا ترسیل الله خیر برکتا سنافت دعاو کہ فلسطین مجاہدین و فرایان اللہ کریم ہوتے ہیں امتون والاور کی مضبوطی کی اللہ دیہودو کی حدیر قسمت کی یا اللہ ترلاندک اسلحی پیابل بانے استعمال کی مسلمان اندائی دشارنا محبوس کی اللہ ترمان راضی شکر اللہ دا نصیب رسول اللہ تعالیٰ <تصفح> اللہ اللہ شکر آئیت اللہ